Моя жінка, сполохана стогоном із спальні, метнулась туди, а я кидаюсь по хаті, як зранений звір, і в непогамованій злобі розпихаю меблі і хочу все знищити. Все підло, все безглуздо, кричить у мені щось, і зуби скриплять від скритого в серці болю. Сто чортів, все насильство, бунтує моя істота. Це закон природи. Говорить щось іззаду виразно, але я не слухаю і бігаю по хаті. З моїх уст готові зірватися грубі слова лайки, і я говорю їх, говорю у голос і сам лякаюсь свого голосу. Щелепи мені зводить, холодний піт вмиває чоло. Я падаю в крісло, закриваю очі долонею. А Я сиджу так довго. Чи то мені здається, чи справді свист тихшає? Що ж воно? Кінець, але жінка мовчить нечутно плачу. А може, їй легше? Може, їй легше моїй дитині? Може, все минеться, вона засне і завтра її очка будуть сміятися до тата. Хіба ж це неможливо? Хіба ж я сам, як був дитиною, не вмирав уже, навіть лікарі від мене одмовились, а проте... Господи, є ж якась сила, яку можна вблагати. Свистить? Ні, справді, наче легше їй дихати. Коли б тільки заснула? Коли б заснула? То я, мабуть, помилився при прощанні з лікарем. Він не міг би дивитися так сміливо мені в очі. Раптом дикий крик. Крик матері викидає мене з крісла. Ноги мої мліють, але я біжу. Я мчусь на осліп, все перекидаю, б'юсь руками об двері і наскакую на жінку, що в істеричному нападі ламає руки. Я все розумію. Аж ось кінець. Ну, стою мені вже нічого робити. Треба заспокоїти жінку. Я її обіймаю, втишую, говорю якісь слова, яким сам не вірю, і цілую холодні, мокрі от сліз руки. За поміччю Катерини, лаврових крапель, поцілунків і холодної води, Мені вдається врешті очутити жінку і вивезти її зі спальні. Вона вже не кричить, вона гірко нерозважно плаче. Хай виплачеться, бідна. А я біжу у спальню. Чого? Хіба я знаю? Щось тягне мене. Я стою на порозі і дивлюся. Я чую, що моє лице присохло до вилиць. Очі сухі не змигнуть, наче хто вставив їх у рогову оправу. Я бачу все незвичайно виразно, як у гарячці».